ګرانو مه مورم کو دمال <سؤال> نه بدل باې صب د دوورې تفسییرروقرآن نمبر کې چې په ټوپای محلله پ رځ مجد کې په 9 چې 2009 کېې ددي د میلاډو په تییااستئ اشاردي په ن ک مرک نمبر 30 او د رحم پ لاځان د میینچک جنګیر را رو سووي پروپایټر او وررشیر توی دي پیغموت یاره دا په تا پوره سره لګیو کنه یاره را خوان کی دعا کو ندی تویز بعد ردی سر ضرورت او ضرورت پوره نکي زما خیرات تناسې زما خبره نه مانی ز او بعد ردی الله چې دا کار پکې نهي بدل ډېر له اجر دین قولن معروفون یو سړی سالو کدن نه تاله پیسې ور کړې ورست دی ور پسی او سو خبره وکړي چا غټ سټی نیوللې سوال کوي شرمې ګیوم لوید نه غور دا دا چاغت یوخوا خبره او کاه بس په سممت کوې رخصت کا پای الله د ستااق دررو کې او الله دستا ضرورت و حاجت پور کې کولو معرووفونې کا نه په مغفرتوننو بخنه کول خیرون غړدي من سر دقتن د هغې خیررات نه ی بهوه ازن چې داغې پسوي برهدي والله و غنیون الله د بیااج تعلی منصبرنااک یا ی الذي نهعملو ایمانلهله تبدتیلو سر دقااتې کوم مبربا د ی خپل خیرراتونونه بلمنې په باناغل عزاو په بعددووردو کل الذي پهشان د هغه سړي یون ف کو ما له چې لګی مال خپلېناې د پااره د خوګې د خلکو والله یؤمننو بالله او ایمان نه راړی پلهول یومل آخر پرت داخراتته فلووه نو میثال د خرچې د د کمه فشان دیو حوالی گٹھ دی علیه ترابن چه باغی باندی بی خاورا فاصابهو وابلن ارسیگی اغیت تیز باران فطرکهو صلح نپریدی اغیلر صفا لا لائک دیرونا دی بقادر نشی علاشه ان پہیس سواب باندی ممداغینا کسبو چه دی چې کردی حاصل دی مثال دی اللہوی یو سڑے دی مال اولگو دی سامل کردی خ پسې زبا نه وکړه او بدې رې وکړی نو د دی مثال داسې دی لکه ی خودون کې کان دی په هغې خاوره پرته ده باران و شو هغه خاور به پغکانې پاتې شي هغه کانې بهصففاترې خاوره به پ پاتې نهوي نو, نو دک مثال دغ سړی دی چې سبادنې وکړه نو خیرات خو د کله د ګټې د پا سپورو د سبادنې باران پ راغې د بد رددو باران پ دغ رس د ځان سره اوړ دی به قیمت کې د سواب په تمئ الله لاک درونه را شمن مما کسبو دی پههزقادر نه شي چې د سکړي دي والله لا یاددل قول کافرین الله یدات نه کوې قوم کافر ته وما سر او مثال د سواب دغ خلکو یون فونه چ خړ کې همبال او مرضات الله د پااره د لا ټوله د ضاد الله وتصبي تممنننفسصهم او دپار د صاب د دا خپلدانان كما س جنت فشان لاغ باغدي برربتن چې بوچ تزمقيي عصاب وافل اوورسي غي تتيزباران فت اووقان وورقيي خپل م ظفې دچنددي فلم يصبح غبل ف رسيياغي دتيزباران فطل نه معاملي باران ولاپور واللهوبما تعملونه الله یو سره زما رضا مال لګی مثال دا سې دی چې یو باغی او پوڅت اسما کړي ه ډیر باران بیوشین ډیر میوه ورکی کډیر نه 일ک باران وشین همبه پورا میوه ورکای دا, دا مثال د هغه چا دی چې مال لګی اخلاص په کې زیات او اجر بس یاتي اخلاص په کې کم او خو جنفي ایمان وو او د الله رضا لمال ورکړي او د ثواب نه به هم خالی نه دی داړو کې د لافایده چې اخلاص ډیر او ثواب ډیر دی الله ب مع تعاملوونه پسیر الله ساسو بامنو بندې لدون کې دی ی دوهدو کوم معخواغې یوتنستااسونه انته کوونه لهو جنتون چې د د یو باغ من ناخیرین د کجرو په انا ب او من ته حاله نههو چې بهږې د هغې له اووی د د د پاارپیا په دی کې منکل ل سراتې هرګې ممیوي وله ذُرِّيَّةٌ وریتتون غاف او او د د اولاوي کمزوري په صاب اارون اورسسی غې ته تز باران اارون تې دلا في هنناارون باغې کې وروي فختهقبپ نوده یاغې لاه یو سړی د باغې کرلی دی بوړه دی بچی دي کمزوري او د د عامدننی بله ذریه نهشته ته مختاج دی که الله دغه حالت نا صفه هوارشی باغ کی اوری په دې باغ را پریوځی طول باغ اوسځی نو بابا با سره پریشان نه ډیر به پریشان نه زګه چې نورو دکانداري نشي کولې زمیداری نشي کولې دارنګ مزدوری نشي کولې چې بچولې پیدا کی او بچي دیواله نو الله رب العزت توي دا بابا چې سوره دې باغ ته محتاج دی د دین زیات طب قیامت کې نیکوته مهتاجهي تا نیکی غړیلا مال دیلا ګولې دے دا مثال باغ دې دني اوس د دې په سا اور او اور وریدا دې په سا غلې را اورېدا نو دا مثال له هغه با دکی ریا او دارنګ دې دا زبادنی او د بده وردو کې د خیرات پسیری داش او کو نو بعد باندې کده کوله لړا څنګه چې بابا حیرانو پریشانه اولاړي د کسبه قیامت کې ته حیرانو کاذالکه داغشان ی بنو الله لکوم ولایاې بیا يعېله تاڅخپ لاونه لاله کوم ته دف کون د د پاه یا ی الذي نامنو ترغب د انفاق د پاک مالته چې خشي ولا لګوه یا ی نامنو ایمان او انفیکو خرچکي من ته ې باېمه د هغه پاکو سیزونونه کا سبتون چې تاسو ګټلی دي ومن ما دهغې سنا خرج دمون راسی د تاسو دپاره پارا نه لړې د ځمک نه ځمکنه چې سرهضي باهغې کې چېدن ووشدي والله تهیم ممل خیسا او ارادممه کوئ د رای مال دناکاره مال من خوتون ک کوونه چې د هغې خرچ کوي تاسو ولاتون به اخی ځ او ن تاسو غتون کې داغې اللهاند تو غمیزوفي مګر جستر کې پډی کوی پاغ کې واللهمو پوهشي الله غنیون چلله د بیا حاجته حید یعنی داسې مالو لګوا چې تا ته باغی باندې د اړې په راستو ځان بدنه لګین یعنی نو الله تہی سہجت نشته الله یې زبی پرواې ما ا شیطان یای دو کوم الفقرا جواب دیو شبین شیطان بدل زړه کې وسوسه اچي یسلی چې ته مالو لګین نو دا بچی بدې څه کوي الله یې ا شیطانو شیطان یای دو کوم الفقرا یریتا صدقریبینا عمرکوم ووهکم کې تاسوته بل فشاي د بخیل توبهمراددي دی کې د فشانانه بخل دی کشیتان د دوی پیسهونه لګې ږنی مړ بشي والله او ی عدو کوم الله بعد کې تا سره مخفره تم د بخې منو د فضل والله واسهونه الله د فراخیره اوسون کیالی منوپیا یو دل حکمتته منشاو رکی اللله اعلم د قآه د سنت چلاه چواړي حکمتته کې ګن ااقواللي. خوب درپاګه جامع کولې یو او تل هکمتا ورکي الله علم دو قران او سنت مَن یُوتِ الْحِکْمَةَ چاله رجو غړی و مَن یُوتِ الْحِکْمَةَ چاله چورګړی شیلم دو قران دو سنت سرد او سنت سردا عملنا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا کَثِيرًا دلورګړی ش ډیر خیر اما عزت کرو الا اولل الباب او نسیتنا قبل ما جردا عقل خواندان انا دا د عقل درکی وی نو نسیت قبل کا اما انفقوا من نفقتن هاج د تاسو خر سخرج او نظرتم من نظرین او نظرتم من نظرن یا نظر پورا کا نظر پورا کول او نظرتم یا نظر ملای من نظر سنظر پورا سنظر منل فئن الله يعلمه الله پويږي پایي مطلب د دې الله وی کته څه کوي او کظم پنوم ما نس شي نظر او من اختر کوي نزه وامال الظالمین من انصار نشته د ظالمانو په پاراسوک مددګار ته زمانہ بغیر د بل پنوم بنظر او منځ ته ورکلا هغه د نش اخلاصولې زمہ پنوم نظر او کا زمہ پنوم خیرات او کا زبري په کارشم ان تبد صدقاتی بل هدف او هم دا خیرات کار او کل خدی او ګبل ورکو د دې بسو کمی یرا الله رب العزت د دېوم بیان کړي چه زایته ګورا ورکېو کپټ ورکې چې ده الله رب ځې و ان تودو د کاې کهښکاره ور کوی خیرراونه فنی ما ه یاو خخبره بره د ده و ان توفو کپټ ورکدي لرا په توتو خلفو قراره اورک غریبانانو لافه و غیرو لکومنو د ب غور ستاسو دپاره و یو کففران کوم منسی یاې کوم لریبهې الله سااسونه غناونهستاسو یاسی یا ت کوم تکلیفونه والله او بما تاملوونه خبریر الله ستاسو بااملوو خبربار دی ل سالالی کا هدا هم تسللی وررکې جننا به رسول الله ص الله صللمله چې تا بیانو کو اوس هدایت دمالس کې د تچالله هدایت نه شور کولی ل سالالی کا دا هم نشتې پته هدایت د خلکو واللهکن الله یهدي منیشا او لیکن الله هدایت کې چاته جو غواړي او ما تون فيکومن حاجی خرج کوی تاسو سمال فل انفسکم نفائدی اساسو نفسو د پاره دا و ما تنفقونا مخرج کوی تاسو مال الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لاټولو دره زاد الله و ما تنفقو من خير حاجی خرج کوی تاسو سمال یوفا الیکم پر بدر کډیش تاسو لره بدل لاغي و انتم لا تزلمون پ تاسو ظلم نه کیګی للفقراء الذین دا خیرات برکه چالا الله یزایو پی جنا للفقراء الذین ورکوی داخراتن هغه غریبانان الا اخصرو فی سبیل الله چا غیبان کله شیوی پلارد الله کی څنګه بن شیوی پلارد الله کی لا یستطیون چا طاقت کتن لري زربند سفر کولو فل ارض پرمک کی د پار د غټلو د مالا د مال غټلو د پارو سره فرصت نهی مراد د دینه سوق دی علماء د دی دو میذ یادات ذکر کوي یو jihad كون کې پلار د الله کې مجاهد او د علم طالب د قران او د سنت او علماو په کې حجم ذکر کړل دی چې حج لاروان دي دیبل سکول نشي خرچي د ځان سره اغستو خو خلاص شي دا نو دا هم په دې کې راځي دا له مرګ له خپل وسناسب خو دادو خو به ټول علما ذکر کوي چې طالب د قران او د سنت دارنگې مجاهدفی سیل الله بعضیلهماو اصاب صفه ددل لا نزه کر کړي دی او حقیقب دا د چا پهې د داخل زه کوو هغوی د دنیا کاروبار دد وجه نه شو کولی که د دنیا کار و د پیغمبر غمل خبرې را نهپاتچږي نو قرآ ووي چې دا به داسې خلک کې چې یح به مل جاهلو غمان به کوی ب نه خبره سړی اغنییا د مالداررو چې جا غورې نه صففاوي دارګې د به دا سووت کې جر دی مات ک نست او دی جات کیدله دا پیسه د کمی غااړی را ي دا واصلهله د کمی غااړی را ځي ما چې کم سړی د حاله خبر نه هب دی جوړی ډیر مالداره دی نو وي دا خیال به د دوي مینت تافاف دوجه د نه غختونه چې د بسال نه کوې د چاانه مینت تاف دوجه د نه غختونه تاې په هم طب به لاس بې سیمه هم بناخذ د ایسره به بغاړي نه قطو به نه خو پیژني هغه نه به د کپړو نه معلومي چې صفا بې او زړې بې صفلون بې معلومي کی د مخ د شیر سیر نه د رنگ نه بې معلومي کی مطلب پیژن پنه خو سره لا اس الونا ناسا د ایسال نا کید خلقنا الها فظورا و ما تنفقو من خير او هغه چې خر کې وې تاسو سمال فَإِنَّ اللَّهَ بهیا لیمله پاغې پوه دی الذي نون ف کوونه هم والله هم هغه خلکې لګي خپل معلوونه باللهلیون نهارې د شپیو د ورې سرنو والله تن پټو کاره فله هم اجرهم ددي د پااره سواب دد دی ان درب بیم پهې ذرب دد والله چمال لا ګل خپریدا بلکې دې الټه لګي چې چا لا زور کې دې په هغه باندې هم چدنو سود اخلي الله رب العزه تاسو د دې خلکو لپاره سزا نګر کوي ان الذين الذين ياكلون الربا چې خري سود لا يقومون نبشي پاسې دې پر ورځې قیامت الا كما يقوم الذي مگر بشاند پاسې دوه غسړي یا تخبربه شیطانو چې ګډ وړ کړی د لره شیطان من المسید دوجې د لاسله ګولونه مطلب دا دی چې سودخورري د دی چې د پر پراسپاسې د داسې بي لکه چې یو پیریان پیران نه او اود په توولله کې نهوي کل یوخوا کلب کلبلخوا دا به د د خصوصی نخي ځالې که به دا په دی قالو چې وایي دا ظالمان ان نام مثل الربا ریبا یکې نن سو د ګری پشان ته سود ده ینه بالکل الٹا خبر ا گئی کوئی تجارت کې اوم غټه را پوسو کې اوم دا نو لایا غټه ته جائز وای بلی ته نه جائز وای داسودا غری هم د سود غونې شه دی الله ربولی زه توې فرق دغه فرق نه خداري پس قرګې پټای دیص وای وګوره فرق پکې څه دی فرق دا دی واحل الله البیا حلاله کړي ده الله سودا غری او حرام الربا حرام کړي دې سود په دا ډیر له مومن مسلمان به دې تا ګوري چې را الله سوې بس الله هدايو می حرم کړي دي بل می حلال کړي دي دغه پکې فرق دې دې ته وګوري فمن دعاهو موعظه هاغه څوک چې راغی د تنسیحت می ربي دې طرف غرب ددنه فن داو دې منشن فلهو ما سلفا دته ماف بیا چې د مخ کې راستې لي مخ کې چې دسه کم سود کړي وین اوس دې واپس کول نشته ولي ترڅو ته پاتنه حکم لانو وامره الی الله او د معاملات قیامت لپاره لښویده الله تا قیامت پرځ به د سرسک یاله پس هغه حکم به الله ومن دی ومنه عاد سوک تر او ګرځید د سوتہ فولائک اصحاب النار دغه گسان دی دوزخیان هم فی خالدون دی په دې کې همیشې یمحق سودګر په دوزخ کې چې سو قطه حلال وای بیا کافر دی او همیشه په دوزخ کې یمحق الله الربا <تصفيق> خم <خطمی> الله مال د سو د ور بهڅ د مال د خیراتونو والله الله یف کوله کفار ناسیم الله می ناشکرا نه کو دهاریو نا شکره کلله کفارین د هررلوی کافر سی می نه د ګناګار سره د ډیرګناګار او ډیر کافره د لږګناګاره لږ کافر سره مینه کوي نهن دا د ډیر تااقید دپاره چې سو دخورري د ډیر ل ګونههګار دی دا معمولی ګناګار م دی او که جاییزی او ته ووه د داپو دا دا کفار دا کفارې لوی کافر دی بیا ان الذي نهعملنو یقی ها کسان را را ایمان راړه په امو سوالیاتتی ملیو کنیکهقام مصللا ته وقاې کومز وا او ذکات اوورې کهذکات لا هم اجر هم د د پاه ساب دی ه د ریم پهنی ذب د ولهوفلی نه یاره په وله هم یځونه نه بهې غمجن شي الله رببولې زتوي چې موی وکوو ایمانې راړه او ذکاتې ورکو. نو دو دو دو پار دیر لی عجر دهی داولی اوی زکا مخ کیچه دنو یه را ورکل دو سود پا خوراک باندهی اللہ اوی سود پریده سڑیا د سود مال پاگی که برکت نئی اوچه دو کم مال نا حق د الله ادا کی گی پاگی که برکتی یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو اتقو الله او یریگئی الله نا و ضروع پریده ما بقی من الروا حقا چه باکی پاتیوی دو سودنا ان ګوندو مؤمنین کایتا سو مؤمنان کله چې د حرمت د سودا ایتونو رااله نو دو ډلو خپل کیوبل سره د سود معاملات کړي وو او سودي مال ور کړو نه دی یوی ډلې وی چې الله سود حرام کړي له موږ یې دلن نه درکاو دی بلې ډلې چې نا دا معاملات د دې ایتونو ذراتونو مخ کې شویلہ لہذا موږ له سود را کوئ د ایراړه فیصله نبی السلام تا الله د ایت تګمه معاملات مخ کې شېده نظرونه ما بقیه من الربا دا باقی معاملات د سود پرې دی فالم تفالو کتا صدادار هنک فازنون اعلان وورای خبر شي به حرب من الله فجنګ طرف الله او رسول یو د پیغمبر د الله نه کتا صد اللهم بیا او د پیغمبرم دشمنان یې وانتم تم کتا صد توبه ویسا فلکم د پارا رؤوس اصل مال نصاص لا تلیمونونه تاسو بمنونه کوئ ولا تولمونونه په تاسو ظلم نه کېږي مطلب دا دے اصل مال چې تا کمم مرکی هغهې نه واخله خضود دی نه ماخله انکان نه سرتن ک دا کاررضدار غریبه یعنی تا چې چا وړی د نه وه سره فانه زیراتتون نو د د پااره محلت دیام سره تن داه سایا پورې یعنی دل محلت ووررکه داسم مله په سر مدرې ک چې شابه بس پهس راه نه الله سسهلت ووررکه ځکه یو سړی قرض ورکون دي کډیرله اجر دی لکه حدیث دی د نبی له صلوات و سلام استاد درس مې وريده په هغه حدیث ذکر کړل با دی چې نبی له سلام وایي وې زکل الله رب العزت وشبه د معراج باندې بر ابوتلم مې جنت په یو دروازه لیکلي وريدهل چې الله رب العزت یو سړی خیرات کین نو د پاره لسه اجر دی او یو سړی چاله قرض ور کوي نو دته لپاره آتش اجر دی قرض ور کوي نو آتش اجر دی وی وجه دا وجو دادا چې خیرات دیو کو نو بد دادین الاحسان شو بهشکه دا خبر بازه باز باندې خیرات به دی او چې قرض دی ور دی نو قرض عموما سړی داسې ورګي ځای به خیرات لري شو ور کولې ځکه چې یو سړی د چا نه قرض وغاړي او دې پی دا اعتمادو کې چې او دا سړی به ماله واپس را کړي نو که بیا هغه د د پلاس کې جره کدا ځخ خیراتی ورکوم نو ام په ما باندې سفرک نو برو نو بیا د خیراتی ورکای او قرضه ورګی چې دی یو یره کدا ځه خیراتی ورکما نو زپې نقصان کیږم خدا کارد بول ورکم مې چې سو پوری دو پاس کړی ندی نو تراقی پوری پې د احسان دی د دیو جنا بازی ولماوی چې دا قرضه ثواب او اجر زیات دی خدا خبره د موقع او د محل کلا قرض به در دی کلا خیرات به دی اور بس یو جمله ذکر کئ دغه کی ذکر الله رب العزت ای ته بسار والا مودریگا و ان کان کا ذو سرتن کویدا صلی غریب فنزرتن نذ پر مهلت دی لا می سرتن تر سنتیا پوری و انت صدکو او خیرات کول ساسو خیر لکم دیر غردی ساسو د خیرات کو گنادہ له بهتر اده ان کنتم تعلمون ک چرتا سو پوی تکو یومن یریگ دا غور غنا ترجوون فیه تتاسبو واپس کوله شي پاړی کی الا الله تا ثم توفى کل نفس بیا به پرورګلی شاری او کسلا ما کسبت بدل لا عمل چ کولید او هم لا ظلمونه په دې بځلوم نشي یا ایه الذین امنو اے ایمانوالو بیا آیت توي آیت المداینا هغه وګداه تی پاړی کی احکامات د معاملات په کې ذکر دي یا ایه الذین امنو تی ایمان والاو ازا تدائی انتم کل جتاسو ما ملکو ای بدین اند کردو الاج علم مسمان تر نیٹی مقرر فاکتبون اولی کئی دیلارا ولی اکتب بینکم لکل دیو لکن کے بلاد لپای انصاف کتخ پل لکل کو لشنو توقا گنین کی ہا تاریخ مقرر شی چپدی بواپسی کئی ولی آبا کاتبون انکار دین کئ لیکون کئ یختوبه دلی کلو نا کمال الله هو څنګه چې الله د تاخذن کلي دا په د الله احسان کړي وی نو دې دې دې نعمت شکریا دا کئ دبل بل حاجت پوره کئ فلی اكتب دې دیلی کلو کی والیم لیل للذی بیان دی کی هغه سړی الی الحق کو چ باغبان کرځ دی وای بسوګه چې چا قرض هغه ست دی په وې داولیکا چې فلان کی مال دور پیسې راکړي دي او په فلان کی تاریخ وال تقلله او دری الله نرببه او چرب د د دی والله ب خمنو او نهې کمی د دی ناشییان هچ اسناغلت در درړی تو نه را کړړی دي داسې به نه کوي په انکان نلځ کوي ا هغه سړی کو چې باغبانې قرض دی سفان کا مقل او ضایف یا کم زورې اوله یستی او یا طاقتنی ای ملله چې بیانو کې هو دفل ومملیل نو بیانیو کې ولی هو وارث د بلاد له په انصاف یو سړی د دی چې کما کړل لیوانېره اغله چا قرض وغسړي چاړه دې اغله وارث قرض دی یا یو سړی دی بوډا یا یو ډیر معصوم هغه د پاره قرض وغسله شیری دا هغه چې کوم وارث دی نو بیانو کی چې عرب پدی بوډا پدی معصوم پدی چاړه پدی لیونی دې پلان کې دورو دور قرض دور دي واستشهدوا غواهان اونې سه شهيدین دوه غواهان مر رجالکم دا سړو فا علم یکونا را جلینی که نوی دو سڑی فرجلون نو یو سڑی ومراتانی دو خزین ممن دا آچانا ترزونا من الشوه دائین چه تاسوی خواه خواه دا گواهانونا دو سڑی نو نو یو سڑی او دو خزین او که یو سڑی او نو نو بیاللس خزم گواهی دا غی گواهی په اسلام کې معتبر انا دا اندازو اللہ احداؤما دا دو خزو حکمت ول کله دا خدونه هیر ډیره راضی نن دا خدوهیر ډیره دا کده سړو خدوهونه کلو نه خبریا دي سړو نه هینی وج دادا چې دا خدوی یو صفت ولما و ذکر کو و اجازه تم انا قل و قل و د لیدا حافظي د کمزورτια دا سبب دی چې کله دی راغونډی شینو بس خلیله وار نه ورکی لګی یو لګی او غیبت کړي نن په دې صفت کی سړی د ښوونه دو وتې مخکې دی و چی او که نه او چې یو ځای کږې نو بس چا پسې به لږې بت دی پری خبرینې نو د دو مازغ دښځوونه نن پهې کم جووری شي یعنیې چې په چا کې داسسیفت م د هغه اوسم هافې دخمزګوتي په نسبت سره ښو ته ځکه لارب ې زت چې دو ځ ونیی انتهظلله احدهما که هیر کی د د دواړ نه فتو زه کرانو یاد بې یحده یو دد نه اللو والله آباب شوهده او ان کار د نه کوي ګواان ضا معدو کله چې د را و بلی شي وله تام مستلی کېږ ان ت دلی کلو د دی معاملینا سغیرن کوړه معلی او كبيرره نوکلووي الاجلې طرخپله نټې پورې بعض حلکو کېده مسیبتی دوکاندار نه ز را واخلي پلس رو چې پاتې شي خت بديتهوي بس ب دله راړمه را را لکس پسې در کوم لات سی چې بیا یري. نا ده موه ا دې ملیکو روپې پاته جوړه ده ملیکو ته مرګ دې جون څه پته لګي دا الیکا پنیت د ثواب باندې چې دا ماته ثواب دې جوړه دې تلل ورکوم الله وکلو یا ما ملیک وله خلی کوي زالیکوم اقصتو ان الله دا خبره ډيره انصافه الله دا الله واقو مو ډيره مضبوطه ده لشه حالت ده پارا ده گواہی او اغناو ډيره نزيد الله ترتابو چې شک بنه کوي الا انت كون تجارتا مګر کبیو د ګری زرتن لاسپلاس تو دیرو نهه چې اړوي را اړئ دله را بین نه کوم ستاسووتار منده پهلی سالی کوم جونان نوشته د په تاسو باې کوونه الله تک تهبه چې لی کوې د لاه سودا کوې پیسې ووررک یو شي اخلی ک دالی خیر دی او اشید و گواهان اض طببا اتم کاه چې خڅول غ ستل کوي حکم استحبابي دی یو ش د ډیرو پیسسوو د که لکې پی ور دی ډیرو پییس دی دا یو مستحب حکم دی ځان سرهګان بوزا چې باید د ش د اخلمه راضته ګواشه کدا دا چې ت خرابو بیا به واپسکوم واللا یو زواره کابن ضرار بنیشی ورکولی لیکونکله والله شهید د نهګواله په ان تفالوو ک تاسودا کاروکه په ان هم فو کوم ب فرمانی د په تاسو کې که دا کارموکو چې لیکون کې او ګواله تلیف ورکووي د دا, دا, دا ستاسوونه فرمانی ده والله بهې سزا در کوي یا په ان اوفو دانا فرمانی ده د کوم او صدای په تاسو باې ده دد به الله سزا در کوي بیا لکنن سبا خلق ګواهیولې ل کوي د د کې نورږي چې دغ اصل چې کم په د واقعیا کې مولويشي نوغ لپاره دوه تلیف نی سوه چې کووا ل په هره معله کې ګوا غری پارې کې کړیږي د دا رووا خبره ده دا الله دانا فرمانی ده صدا به د ته میلاېږي کله او یریږئ اللهنا یو ال مکوم الله الله خودنه کوې تاسوته والله بِكُلِّ شَيْنَ اللَّهُ پویا وَإن كنتم آلا او بکلشي نالیم الله پاررس وَإِن پو یاد سَفَرٍ ولم تجدو ان قت معله سفرین او کی تاسو په سفر باندېلم تجدو کا تبان او اوننو ممیڅوک لیکوون کې پرحانو نو ګه کې د مبو تونقبز سفر کې روان او لییکون ک ونه مم نوګه کې د دځان سره انکن ته معلا سفر انده ان شرط د بار ذکر شوی دي خدام مطلب نه دي چې ګني سفر کې او اپکور کور وی او لیکون کې نه نو غانه بجایز نه نه په سفر دا قید سره ولا قران زګه ذکر غړي چې مومن په سفر کې داسې کیږي چې لیکون کو کمي پکی ځکه چې هر څو کولی ګن کې نه لیکل خوار چاله نو ورځي یا کو ورځي نو پلیکلو سو کوی گنه ا کنن سبا 13 او 12 سبا 13 مې کړی او په توي چراش مال استرامولیکا جسم کې معاملات وي سم علیکم څه چللې مالس لیکل راځي زه په دې در خشنه پويګم لبيغا یو څاڅ توت کې الفاظ به جوړی نو کلا داسي چې وسړي پهارو لیکلو کوی گنه نو صرف دې د سفر خبرانه نه کور کلې ا یو څلې قرض ما مالک ای لیکون کې نشته نو غاڼه دي کیري غسل جایز دي یو شی غاڼه کول جایز دي خو دا غاڼه نه फायदा غسل ناروا دي او ناجایز دي صرف هغه شی به د ځان سره کیوی هغه مالک لبه نو ور کې چې هغه د نه फायदा نشي هغه استه چې کله تعالی خپل شی واپس درکې نو بیا ته دا غاڼه باغل واپس ورکی وه هغه هغه ته انکاریش چاغاستا به پیسونه انکاریش استاد اغسزنا د کرزینه انکاریش نو توبه دی غانی نه په لهی سهی سارکه مکه ذکرل کدا ټول از مکه استاد پیسو برابر او ټول تی سارکه نیمه استاد پیسو برابر او نیمه تی سارکه نیمه ولورکه خبر اخلاصا هو د سو پوری اغ انکارین نه یا سفرن او داسو دا سفر بانی ولم تجدو کاتبن او غنم مسوک لیکون کی فرحانن غانا کی دای مقبوزتن قبضشی بیا غانا د قبضشی یعنی غانا واخلی قبض کی فئن امن بعضکم کامن دارو گردی بعض استا سو بعضون بعض نور الارا یعنی سړی تا توئی نه لیکل کوم د سره او نه دا غانا اخلم زما پتا اعتماد دی بسم الله بخفل شی وا پس را کی یفلی عبد الذی ا دادی کغا سړی او تو مینا چا معدار ګځول شوید دی اما تهوه معنت د د مع دا خیانت ن بل پ اعتماد کړی نود د خیانت نه کوئ اوولیت الله او دیېږې د الله نرب به او چرد د د دی والله تکت مشته د تا م پټولې ګواهی ومنی تممه چا جپټ کړه ګوهی په ان نه آسې منقل بهو د ی کنګونه والله بما ت ملوناالم اللله ستاسو باعملو باندې پووا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سورت خاتمۍ نو تأخر د سورت کې نو تمام سورت خلاصه ذکر کین په کومه نهه حصہ کین مسأله د توحید وا ته دی مهي سکه د رسالت او ور سره ور سره د کتاب تذکره او د قیامت تذکره نو بیا ور پسی در مهي سکه مسأله د جهاد او د تنظیم وا څلورمه یې سکه د انفاک فی سبیل الله دوی ټول د بدی اشاره کین لله خاص د الله اختیار کړي ما فی السماوات و ما فی الارض اغه جسمانونو کړي اغه جسمه کا کړي و ان تبدو ما فی انفسکم کچريخ کړه کوي تاسو اغه اخیدا چې تاسو جوړونو کړه او توفو یا پټو یا غیلا را يحاسبکم به الله تاسو سره به حسابو کیږي باندې الله مرا ان تبدو ما کښدارا کوي هغه چاستو دړو نو کړي او کپټوي الله به د سر حساب کوي مراد د دین څه شي دي د دین مراد هغه عقیده ده چې هغه اختیاري وي واسو نه نه مراد او ځکه واسو زه خو به اختیار سره تر راځي خو نکلا کا عقیده چې پزړه کې ده کومه ده کپدې خو له وای او کنه وای د به د سر حساب کوي پس به حساب نه فيغفر لمن یشاءو بخنه بو کې الله چا تچو غاړي و يعذب من يشاء عذاب بركي چالره چوغاری والله على كل شيء قدير الله دې پارس قدرت والا ا من رسول بما انزل اليه په یو آیت کې اشاره ورومنه اسی د صورت ته اوس دې هم اسی د صورت ته اشاره وا ا من الرسول ایمان راوړل پیغمبر بما پا کتاب انزل اليه چرالګل شي دتا مير ربي دې طرف ضرب دهنا والمؤمنون ومؤمنانهم ایمان را وړلې ایمان را وړلې پچای را وړلې کُلُّن آمَنَ بِاللّٰهِ ټول ایمان را وړلې په الله ملائکې په ملائکې د الله او کتب په کتابونو د الله او رسول په پیغمبرانو د الله لا نه او د دې دا وې چې مونږ د عین نه کوو بین حد من رسوله د پیغمبرانو د الله کې د مونږ په ایمان راړو د یو پیغمبر تر د فرق نه کوو چپې یو امام راډو په بلنا وکالو او اې د سمېنا مونږ اوریدل مونږ تاسو خبر اوریدل او اعطانا مونږ تاسو ته بلاري وکړه غفرانګه غوړو مونږ بخنست ربنا ای زمنګ ربا والیک المصير وتعدي واپس کذل لا یکلف الله نفسا الا وصا په دې جمله کې اشاره ده مې او درې مې هي سي د سورته په دوه مې څه کې جهاد او درې مې دریمکه جهادو او سلورمه کې انفاکو یره دا جهاد کول خډره ګرانه ده سر پرې کول ډېر ګران ني مال لګول ډېر ګران خبره الله رب العزت وایي چې یو شه د یو انسان دیو مخلوق د لاسا د وسنه بهري زې په اغازي موري نه کوم پاتې جهاد فرص کړي د نو تاسو له مي طاقت درکړي دي د خارجي ته حکم کومه امذ لوسو طاقت درکړي اسې ز حکم نکوم لا یوکلف الله بوجناتی الله رب لذ نفسا بيو نفس به مي الا وصاها مگر دا غد طاقت مناسب لها دین نفس ده پارا ما ثواب ده غيام له کسبت کړي ویده و او په ده باندې سزا ده ما ده غي ګنا ايت کسبت کړي ویده ربنا ای زم غربا ما کسبت په نفس د بار له ثواب د هغه عمل چکه لوي دو و و او عليه په د باندې سزا دا ما د هغه ګناه اکتسابت چي لکړي وي نه کي بارکه الله وي کسبب د ګناه بارکه اکتسابت په دې کې الفاظ زياد دي او زيادت د الفاظ دا دلالت کوي په مشقته او مهنت باندې اشاره به دیته چيني نیکی آسانه ده او ګناه ګران ده نیکی اسانه ده او ګناه ګران ده نو تاریخ دې د دې ته چې نیک ډیر آسان ده او ګنا ګران ده دا غران کار دی دا الله د نا کار دی ستاسو نقصان کار دی دا غی ته د عمله تړلی ده چې کم کار آسان دی ستاسو فائدې دی د الله درزاد رضا دا کی خوا له ناراضی نه الله رب العزت وای چې د دې مؤمنانو دعا دای چې ایمان عمر ولې دی پیغمبرانو منی کتابونو باندې پاغي عملوم کوي ربنا لا تو آخذنا او بیا یو دوال م کوي رب بنا ی زم لا تؤخذنا من سمونغا ان نسینا كپرید استا يا حكم او اختانا یا اوكو يا غنا ان نسینا كسا يا فرض رنا پاتيش او اختانا يا اوكو او يا غنا ربنا ی زم ولا تحمل علينا ما چواب مون باندې اسران دران بوجنا درون بوج ربا ني ماچ مراد درون بوجنا امام علوسی رحم الله دارنګ تفسیر ابو سعود والا هغه ذکر گئی چې مراد د دینه غو مشکل احکامات دی امام راضي رحم الله وي چې مشکل احکامات سو وای په دې باندې دا خبره ضروري و یو خورس کې پندوس مو زده نه باز علما ذکر گئی امام راضي رحم الله وي چې دې باندې د زکات مقدارونو سلورمه روپای و پر موږ سلو ختمه ده په دې سلورمه تلورو مروپاي زکات وکي دند چې کما قابلا به پليتشنه وبو وینځل نه پاکې ده دریم باتي مهلت بول نو ګنا به وکړنه محلت مهلت بنو حق تک سره بس زه رات نه ويا یا اليا به ګنا به مسلسل صدا ميلاوي دا نو الله رب ال عزت ته سوال کوي اي الله ته مونږ دا سه احکامات مرا ولا چې دا هغي مونږ لر طاقت به پرته عربنا ی زمونګبه وله تحملعللینا ما جو په موګ رن رااج مشکل احقامات کم عمل ته څګه چې تا چولی من قبلې نا چمخې زمونږ نه عربنا ې زمونګبه اولا تو ما جوه په مون باندې ما هغه مصبه توغه تلیف لا تو کا تنابي چېطاقمونږ لره په داس احقامات مراله. داسي تکالید مناوله چې الله مونږه برداشت کولې نشو مونږه مستحق یو الله ګناہوںه بمکړي خواف عنا اے الله لری غظم مونږ نه عذاب لرا واغفر لنا الله پردوا چاو پمونږه ورهمنا رحم کپمونږه واف عنا الله لری غظم نه عذاب مونږ د عذاب نه بچو ساته معافره توکا واغفر لنا ار الله پردوا چاو پمونږه ورحمنا الله رحمك بمونګه اند مولانا تیم در ديار زمونګه فن سرنانو یا الله زمونږ امدادوکا عل القوم الكافرين بمقابله د قوم کافرکی الله دک دعا مونږ کو الله زمونږونو غناحونو معاف کا الله زمونږ په ګناحونو پردا الله په مونږ الله د کافرن مقابله کې زمونږ امدادوکا الله چاچې د دعاګان ویلی دي تاسو ټول تا معلوم د ټولو حاجتونو پورا کا تولو پریشانہ ختم کا اللہ زمان قدی ملک باندې د امن سادر خور کا الله یا اللہ دا بدم نی دا حالات اللہ پا خپل کامل قدرت سره ختم کا اللہ الله امن راولا الله مومنان مسلمانان متفق و متحد کا اللہ کم مسلمانان چبی کور دی الله پا خیر خیریت سره خپل کور تا دلو اسباب پیدا کا آخر داوانان الحمدللہ رب العالمین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 مِن قَبْلُ هَدَيْنَا النَّاسَ وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ سورة آل عمران مدنی سورت دی ترتیب دی سورتو نو کې درېم نمبر او په نوزول کې 98 نمبر دیں ارابد دی صورت دمخ کی صورت سر ادا دے چه مخ کی صورت کی مسئلہ دا توحید زکرکڑا خبا وضاحت سر ادلائل اکلی آو نو دی صورت کی اسباب دا توحید کی پدفد شبهی یا حاسه شبہ په بارد اولوہیت د عیسی علی السلام کې دین ماته <سلام> په غصورت سورته کې اثبات <سلام> د توحید او ادله عقلیه او سرا ن نبی سورته کې اثبات د توحید کې په ډری قسمه دلایلو دلایل عقلی نقلی او وحی سرا در امداج باغ سورت کی جواباتو دہاغ اعتراضاتو جاغرات للبنبی علیہ السلام قدی سورت کی دہاغ اعتراضاتو کون کو ولی تیو کبہاتو نا ذکر کہیں سلو رمضاج باغ سورت کی دی جیا طریقہ خو انفرادن دی صورت کې قانون ذکر کوي د jihad د طاره جماعتا بلباء صورت کې ناواد توحید ذکر وا سلور پیری په دې صورت کې ناواد توحید ذکر کوي و ملادې جوابه صورت کې ذکر د مزامین توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره نه په دې صورت کې هم دا مزامین ذکر گئی خو تریکې دا غي نه جدا ده او امر بداتې باغه صورت کې څخه لداغي سورته اختتام کې دنه په لفظ د الکافرین سره شې ده د دې سورته په اول کې هغه مسالې کارته اچي چې د هغه نه انکار هغه کفر دی هغه مساله د لا اله الا هو اته ناجي په سورې بکره کې رد هغه جماعت چې کم جماعت ذکر شو په سورۃ الفاتحه کې پدويم نمبر په دې سورۃ کې رات کي جماعت چا ذکر دي په سورۃ الفاتحه کې پدریم ځای همدریم نمبر باندې بلادان چې څنګه دغه سورۃ اختتام هغه پدوا د مؤمنانو شهدین د دې سورۃ اختتامم په دعا باندې کوي اولاسم ربط دا چسنگا د سورت دی بکاری ابتدا پا صداقتل کتاب شویده نو ده دی سورتم با اول کی صداقت دا قرآن دکرکی نزل علیکل کتابا دره مایت کی گنه وجه ده ربط دی زمونگا استاز شیخ ولی اللہ سیب موږ چې کم کال لته نو درس علي خرابته نه ویلو دا عادی صورته اسباب د مقاصد اربعه توحید رسالت صدقات الكتاب او ایمان مل اخرت دا څلور واړم زامین په دې صورت کې ذکر کړي حاصل د داوی دادی شدہ صورت تفصیل مختنی صورت دیں خلاصد صورت صورت دری حصے دیں اول حصاد صورت آیت نمبر تریاس اٹھ پوری پدې څه کې درې بابونه دي اول باب ولا سنن برائت پوری دویم باب آیت نمبر 18 نه شروع کیږي قرائت نمبر 24 پورې آخر د 24 آخر را پورېږي دعایت نمبر پچیس آخر پوری درین باب دعایت نمبر چھبیس نشورو کی قل اللہم مالک الملکی توت الملک من تشاہو دادی زینہ دعایت نمبر تریا پوری پدیڈو منعی حصہ کی بیان دا توحید دے تو توحید دے ترازات داغی جوابونا دوی محیصد سورت دایت نمبر چون سٹ نشورو کیجئی فرآیت نمبر ایک سو دو پوری فدی کی خباستن او پلیتے دنسوارا ہون او اصرا اصرا دا صداقتل کتاب او د دا صداقتل رسول خبری بیاد آیت نمبر ایک سو طاعت نمبر ایک سو دونا صورت شروع کی گی تراخرہ پوری تاغی کی ذکرکی جہاد او تنظیم او ده تنظیم ده پار اصول امتیازات ده صورت ده صورت ممتاز دیں و ده فید شو به پدرو طریقو سره په توحید باندې اعتراضاتو خصوصا په الوهیت د عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام الہ دی نو دویم دا صورت ممتاز دی په کثرت د دلایل د ادیت دی عیسی علی السلام چې عیسی علی السلام باندې دریم دا صورت ممتاز دیں دا دی په ډیرو پلیتو د اهلی کتابو په دای کې د اهلی کتابو غن خباستون او پلېتې ذکر دي سلوړم دا سورتم ممتاز دی په بیان د قوانینو د جماعتن انظم دا سورتم ممتاز دی په شرایط د امیر چې کله د امیر انتخاب شي نو د اساسی فتونه په کار دی او په دغه کم شرایط ضروری دي شپږم دا صورت ممتاز دی په لاسو صفاتو د منافقانو و دا صورت ممتاز دی په حکمتونو د جنگ اوحد چې جنگ اوحد کې مسلمانانو ته ظاهر ګل وکړي فراور رسید دی که څه حکمتونو سره دا دی صورت ذکر کړی دی او بلنا سبب نزول د صورت ذکر کوي علما دناجران وفد راغی تقریبا شپیته مولیانو دا غدای کی عواممو مولیانو مو د نبی علیہ السلام خبر خلق تور رسید امیانو وی دې سړي سره مناظره فکر دا بحث وکړ دي هم مولیانو نه منل زګا غیته بداد نبی علیہ الصلات والسلام به حقا نیت په دې په ویلو کې بهاس وسره داونه غلبه پینمو مو قوم مجبور کړم د ایره روان شم نبی عليه الصلاه والسلام زه هراله نبی عليه الصلاه والسلام تر دې خبره تر یو کړې نبی عليه الصلاه جواب ور لومبئه یا آیتونه دلي صورت نازل شل نو نبی له صلوات و سلام دې تدايتونه و او اقرار تی واغستم اک تیاده د دې نه اقرار واغستم چې دا ما کوم خبره په قران کې کومه وي د عيسى عليه السلام باره کې د بي مريمه مبارکه دا تاسو منئی او کنا دیوی چننن نبی علیہ السلام فرمائل چننن منئی نرازی اسم باہا لکو آغی تا حپتا کم باہا لکو نزلی لکیو زکا دا رشتی میں پیغمبر دیں دیوی منگل لگ محلت راک لگ میٹنگ کو نبیلی صلوات و سلام ولتر که دیزان لکینه اصل خپلو کې جرګه وکړه دې زمونږ خدام زمون دشمنان دی يهود زمونږ دشمنان دي خدای سي چل به کو چې دیساره به مهاډو او دې ته به و چې موږ به يهودانو مقابله کې تاسو سره امداد کوو او اوس موږ له امن راکې کال کې دوزل ابو اسلا درکوم نبی عليه الصلاه والسلام چې دی رااله دا خبره یو تاوکړه مې نبی عليه الصلاه والسلام په بواشه وې تاسو چې دی خو موږ ته جزيه و ما نه ده په ریسل حوشه چې کال کې به دوزل ابو اسلا راکوي ولما ذا تاریخ ذکر کای دا غلم باندې قومو چې د ولادت لاسه ذلیل شې دې زيای عمره لا دا د نجران واله نو دا د دې صورت ترانه ذیل دو هغه سبب نزولو چې دې اعتراضونه کړو د ویلیو چې دوا ای سوا د الله نه بل حص کار ساز نشته حاجت را نشته او هیچا کی سیفاد د خدای توب نشته نوذر الله ایسه علیہ السلام بے پلاره پیدا او هغه به مړی جون دی کول هغه به د مرغی شې ګل جوړ کو پکه به وها هغه به والو اتا قبر خوا کې بودره ده مړی دی پا بسید قبر کی مرز ولا به لاس راخ ک روغ بشه د سیفتون د خدای توب نشته زکریہ علیہ السلاة والسلام <سلام> بھاغ <باقا> بچے نو بڑا والی کی بچے را دا سیفت دا خدای توب ندی بی بی ماریہ میں خاون نو چه خواہشوا نعیسی علیہ السلاة والسلام یو زیگو نعاللہ دا دی یو یو جواب کئی دی یو یو جواب کئی زکریہ علیہ السلام بچے مانا گوختیو بی بی مریم الهیصالح السلام, ماور کڑو دا و علیہ السلام دا دا ما ورکړو د غیفه خنونه عیسی السلام کې دغه صفات دا ما چلو د صفات د خدای توبنو ور بسیدا ټوله خبري بیان نه او صفات د خدای توب اول کې ذکر کای چې الہ سو کېد شي الف لام میم د دې په معنا الله پويږي <تصف> الله الله غزاد لا اله الا الله الله الله لا اله الا انت لا ايدك دبن نجي الا هو مغردك يا الله دي الحيو چه هميشه انتظام كون انکه در ټوله عالم يعني اله غزاد کی دي چې هميشه جوندي پدې تاسو می اقرار کوې چې صل اسلام نو بي افيدا شو اذکریا علیہ السلام وو بیا او فاطم بی بی مریم وو او فاطمہ نه دا خطاصمن نه الہ او هغه ذات کی دی چې همیشه ژوند دی القیوم او تنظیم کوونکې د عالم دی نو قیوم الله دی تنظیم الله کینې سلام نذرکریا علیہ السلام او بی بی مریم نازل علیکل کتابه دا لیکل پتا باندې کتاب د دې دلیل وحی الله په دې مسلما کتاب را لیکل دی نزل علیک الکتابا را لگلد اللہ تاتا کتاب بالحق پا حق مساله یعنی دا اللہ لا الہ الا ہو دا دا سی رشتیاں دا چې ټول کتابونه الله پا دیرا لگری ہیں وصدق اللہ ما بین یدئے تصدق ان دا کتاب چې مخ کے دا دا دے وانزلت توراتا اور را لگلد تورات و انجیل و امام کرتا بھی رحمہ په انزل او نزله کې فرق کړی دی چې انزل په یو زلر علی او نزله ينزل تنزيلا لګ لګ لگ را لې گل د دې او جنا د قران مجید باركي زياد او غالب چې استعماليږي نو غن نزله ينزل دا باب استعماليږي باب تفعیل او د نورو کتابونو باركي هغه کله دا یو لفظ دبل پدې استعماليږي دا نه ديږي بالکل قائر کلیه نه و بارحال اغدا فرقڑ دی نعوہ انزلت تورات و تورات و من قبل و مخدد دینا خودل لنا د پاردی دیت دخل کو انزل الفرقان اور رالی گلے فرقہ ان کے کتاب دہا دا کود باطل ان اللذین کفرو بی آیات اللہی کہ کنن آقا کسان چکو فرقڑ د پایتن دا اللہ لہم دید پارعذاب شدید نعذاب دی سخت واللہو عزیزن زنت قام اللہ دے زورا ورخاوان نبتلی اغسطوں حالا کدھو ڈنبی باب خلاصہ میں انہو بیلا ڈنبی دے واللہ سمایت پوری او پدھے کشپاک خبری ذکر کئی پدھے باب ک کیشپاک خبری دی اول دعوت توحید دا تو دو مایت کی اللہ لا الہ الا, الا هو الحی القیوم دو مایت خبرہ پدھے کی دريګې زموږ دلایل بات اثبات توحید د الله درې آیات کې او پشپږ آیات کې درې ما خبره پدې باب کې تخفیف او تخفیف اوخروی دواړه ذکر کړي او نن موږ د مسالې د توحید لسم آیت کیو دو لسم کین؟ خبره رم سلو رمہ خبرہ دفت شبہی پتوحید باندے پا علوہیت دیسا علیہ السلام چیسا علیہ السلام تا ابن ویلی شیری پا بخوانو کی تابنو کین؟ دیس جواب کہیں؟ وینځمه خبره تعلیم ورکې مؤمنانو ته او واخده شکه او د شبهه کې خوښ باګه ما خبره پدیباب کې تزہید من دنیا تزہید په دنیا بسارل سم عادت کې ذکر کوي په انزل توراته رالی انجیل را لګله الله توراته او انجیل مم قبل مخ ګر ودل الناس د پاارداات د خلکو په انزل فرقه او رالیغلی فر کوون کې کتاب د قذبات مړ نهقرآنې ان الذي نه کفر بیايات الله کنناګسان چکوفروکو پایتونونه دله له اذااب شدیددوندي دَ پاار داعذااب سخت والله عزیزن الله د زورور زون د کاام خاونده بد ل غستو ان الله الله خیشيون دا اوس کامیلعلملم د الله ذكر ان الله बेशक الله رب العز لا يخفى عليه ان پټې دي د الله نشهون حصې په ارضی نه پزما کې ولافي په سماي نه اسمان کې هيس يو شه د الله رب العز نن شي یعنی دې کې اشاره ده اعلم کل لذ الله رب العز چې د الله علم پارسې احاطه کړي ده آسمانونو کیه په کې کی هو الذی یصوورکم فی الارحام دلیل عقلی دا الله غزا دین یو څو په کوم دي شکللار کې تاسو لاره فی الارحامه په هټو زمیندکی کیف یشاو څنګه چوغاڑی لا اله الا هو اشتلاق د بندګای مگر دک الله دی الا عزیز الحکیم چزور اور حکمت والی دی